Малевича обшук «Хто сказав?» Підхопився я на ліжку «Його дружина» Опергрупа наїхала відразу ж після вбивства Що шукали невідомо Судячи зусяла навіть без дозволу прокурора «А дружина?» «А вона хіба?» Я схаменувся, що виразу дурниці І прикосив язика «Все одно ми влипли в халепу» Помовчавши, сказав Мурат «Згори поки що не виходимо» дари свою шістку і гаття. Адресу знаєш? Ага, сказав я і кинув трубку. Малевич мешкав у ботановому котеджі, біля якого стирчало кілька жульгідних деревцят. Далеко в полі видно було міське звалище, а за дорогою озеро Олив'яної Барви. Дружина зустріла нас на ганку. Певне вона не спала всеньку ніч, Бо на виду аж з чорніла. «Ви можете сказати, чому вони до вас приїхали?» Обернувся до неї Мурат, коли ми зайшли до середини. «Ні», – обізвалась вона. Голос її був хрипкий. «Ні», – повторила вона, і на мить лице лицеї скривилася, як у дитини. Але вона тут же опадувала себе. У мене ніхто нічого не питав. Ні дозволу, ні... «Вас не ознайомили з постановою на обшук?» – здивувався я. Вона покрутила головою. «Абсолютно! Вони упали, як сніг на голову. І зразу давай галасують, «Мій чоловік бандит, він переховує наркотики!» А тоді, тоді в горлі їй здавило. І тоді вони звістили, що пан Малавич мертвий. Она понвало себе и кивнуло. Все-таки это была мужняя женька. И весь час кричала, сказала она, дырлячась перед собой. Да мы тебя как посадим, да ты у нас как посидишь до вечера, ты тогда курочка по-другому петь будешь. Твой муж занимался грязными делишками, вам, кооперативщикам, дали свободу, а мы бы вас, подонков... Вона замовкла. Їх четверо було. Чи п'ятеро? Здається, п'ятеро. Два міліціонери, наш дільничний і... і... Якийсь у цивільному. У цивільному? Ну, у ну, цивільному. Вона подивилась на мене очима, яких зачаївся біль. Ну, такий років за п'ятдесят. З жорстким обличчям. командував тут усіма. Оце відкрите. А тут треба перемацати. Так, протягнув Мурак, професійно роззираючись по кімнаті. Виходить у цивільному. А на словах шукали наркотики. Ну, а копію протоколу вам, звісно, не заставили. І, до речі, понятих запросили? Були. Були двоє, сусіди. А протоколу ніхто і не складав. Я вимагала, але... Вона посміхнулась якоюсь жалюгідною усмішкою. Ну, так вийшло. Коли я стала протестувати, мене прикували до батарей. Ми перезирнулися. Даруйте, сказав Мурат, змірявши її поглядом. Вас прикували до батарей наручниками? Отож, проказала вона. А ну вже ж голоси й став заламуватися. Вона хутко підійшла до фотеля і сіла, обхопивши голову руками. Мурат налив склянку води і подав їй. Я прийшов кімнатою, пильно роздираючись до окруж. «Не думаю, щоб тут шукали наркотики», – обізвався Мурат. «Я згідно кивнув. Тоді обернувся до жінки. Ви дозволите нам тут трохи роздивитися?» «Угу», – сказала вона з давленим голосом, «подивіться, все одно вони майже нічого не взяли. Он там папір, опис, чи як його?» Переступаючи через розкидані лахи, Мурат підійшов до серванта. Дивовижно вигукнув він. «Зошит загальний у клейончатих книга бухгалтерського обліку, машинописний текст, який починається словами...» Основною хибою нашої економіки машинописний текст під назвою «Спецслужба ВСРСР»